olá olá amigos! Boa noite. Boa noite! Para nós é sempre noite! Exatamente! <risos> o tal turno da meia-noite, não é? Diz lá outra vez! Vai, The passar. Graveyard Shift! <risos> já, já começa a ser aqui um trademark nosso. É. Nós andamos muito inspirados pela última vaga de, de filmes de super-heróis, em particular pelos Vingadores, Uh, e hoje decidimos falar de um super herói de um super herói menos conhecido uh, aliás nem é bem um super herói é mais um tipo que se dá com super heróis trata-se de Nick Fury uh, que em os Vingadores é interpretado pelo Samuel L Jackson uh -huh. uh, mas vários anos antes já tinha sido interpretado pelo David Hasselhoff Uh, num telefilme chamado Nick Fury, Agent of Shield. From the pages of entertainment history, from a brand renowned for non-stop action adventure, from a name that stirs the imagination, from a universe where good is heroic and evil sets the screen ablaze, comes a man who will always remain a hero. Nick Fury. só so, que Nick Fury ser o, uh, o David Asalov. ou The Hoff, né, que é assim que, exatamente que, que a gíria na internet lhe chama uma, uma coisa hum. uma coisa bastante engraçada é este filme este telefilme é, é de 98 Sim. Uh, Sim. e o, um, o os Vingadores uh, é agora de 2012 Sim. Uh, Para além do orçamento que separa estes filmes e, e deste tempo, não é? Este tem a particularidade de ser só um telefilme, não? Não sei Certo, no certo. Mas, mas a tonalidade do, do, do personagem foi foi ficando mais, mais escura, escura <risos> com o tempo, porque o, a personagem é, pois, a é, tem um tom de pele branca. Mas não é, mas é interpretado agora pelo Samuel L. Jackson, que já tem um tom de pele assim um bocadinho, um bocadinho mais escuro Não vamos falar no Samuel L. Jackson. Exatamente, não vamos comparar esse nível. exatamente. Mas mas já muito melhor. Mas estas alterações, estas alterações já não são assim, não são propriamente únicas. Já aconteceu com a Catwoman, da Elle Berry, não que tem muitas encarnações. Exatamente. E com o Kingpin do Daredevil. também é que também é de tom de pele negra. Uh, escura não ah. é mas mas que na, na personagem a personagem BD é, é tão claro isto é o é, United colors of tão aplicado aos super heróis basicamente basicamente eu, eu tenho de -te confessar que eu conheço pouco ou nada da, da Marvel hum. e de banda desenhada em geral aliás eu tenho um bocado com esta vaga de filmes de super heróis porque pelo menos a mim é uma realidade que não me diz nada Eu não cresci a ler banda desenhada deste género, só lia tipo Patinhas e coisas assim. E, ou seja, e a Iron Man. E uma conheci... E a turma, e a, Mafalda... e a turma do zero. zero? Lembras-te da turma do zero? Isso não tem, não tinha a ver com a Turma só... da Mônica. Não, não, era tipo na tropa. Ah, mas isso vinha em tiras do jornal. Mas mano. mas vinha escrito no português do Brasil, ainda sem acordo ortográfico. Não conhecia isso. Era, mas lia Liam lia livros eu... da Disney, tipo Patinhas, do Pat Donald. eu normalmente era fã do Spider-Man e uh, ah. muitas das vezes, uh, quando eu ia a um quiosque uh, chateava a minha mãe para me comprar um livro enquanto estávamos à espera do autocarro hum. e hum, junto com o BD do, do Spider-Man, vinham outros BDs tipo a Borlix toma lá com este, levas o do Spider-Man e levas aqui mais um uh -huh. uh, só para as tosses, porque isto não tem saída e pode ser que assim tu gostes disso e queres comprar uma próxima edição Uh, Pronto, era, eu, era uma, eu, uma forma de marketing de, de lançar outras BDs. Pronto, uh, conclusão. Eu, eu se não fosse em filmes como o Iron Man ou Lanterna Verde e essas coisas, eu nem, nem nem sabia da existência desta desta gentalha toda, não é? Que têm superpoderes e que os americanos mas, tanto mas é, é, E que agora até fazem mashups e o juntam todos em filmes como sim. Os Avengers. Exatamente. Enfim. E alguns têm, têm que viajar no tempo ou ficarem em, em criar <risos> preservação para poder <risos> tudo, tudo é cohabitar no mesmo no mesmo espaço temporal. Uh... Este, este, mas pronto, agora voltando ao, ao filme. A história a história do Nick Fury, não é? O, o gajo, sim, o gajo é um combatente da segunda isto tive que pesquisar, não é? Exatamente. Que Fizeste é um combatente da Segunda Guerra Mundial que se tornou espião uh -huh. uh... e está presente em várias cómics, várias bandas desenhadas. Tem algumas dedicadas apenas ah, a tu, ele. Tu estás a falar da personagem ainda dos cómics, não estás a falar da personagem ainda do, do, do telefilme. Mas podemos já ir para o okay. telefilme, não, uh... não, não ficamos por é, aqui. É que o Nick Fury, aqui na, neste telefilme, Nós encontramos lá onde? A partir Pedra numas Minas, <risos> logo no início, Exatamente. Por Porque ele tinha sido banido. Ele é como, o... porque não sabemos, ele mas é, Ele é como o Rambo, não é? É um, um bocadinho dos como dos... o Rambo 2, um está um... na prisão Inclusive depois de ter acontecido qualquer coisa chata. É o gajo é, o gajo é, é é mau, é chato e não sei quê, mas é pá, a malta precisa dele. <risos> quando, quando, quando da shit it's the fan, como o nosso primeiro também costuma dizer. Ele, o Cobra. Ou qualquer coisa, Não <risos> Temos de chamar a tipo Exatamente. De... É o é o gajo que, que resolve aqui os problemas todos. Uh, e é o que acontece aqui com o Nick Fury. Vão, vão chamá-lo quando... Uh... Uh, já mais nada uh, não existe o, o, outra alternativa sim uh, isso e... porque são são os antigos inimigos uh, o arqui inimigo arqui-inimigo dele o, o é... Baron von Stroussen está volta <risos> exatamente está de volta e, e isto ele faz parte de uma organização que é a Hydra Hydra Hydra pronto. Hydra sim, sim exatamente e, e, e, e que coincidentemente também está presente em filmes como agora o Capitão América uh -huh. este novo Capitão América o vilão é o Red Skull também Sim, faz parte sempre, dessa mas tu sabes tu sabes que eles precisam de inimigos eles a, têm que Pronto. gerar mais episódios gente. mas isto só para dizer aos nossos caros ouvintes que em 1998 isto já aparecia uh, retratado em cinema Exatamente. Não, não foi mas eu, eu acho eu acho que isto é uma espécie de uh, como, como há várias com, com, uh, franchises, com comp, uh, que fazem competição entre entre as várias uh, cómics uh, eu acho que isto aqui acabou por ser um parente mais pobre do GI Joe versus cobra <risos> Mas se tu fores ver, os paralelismos são tantos, percebes? Entre o G.I. Joe e o, o, a Shield e depois o Cobra e a sim. Hydra, sim, sim, sim, sim. que a, acabou por ser aqui um, um copy-paste, mas, mas um bocado mais pobre. De... E, e, e com menos orçamento. Sim, também. mas foi, foi tentar explorar um bocadinho também esta forma de sim. De, de, sim. de militarista, de bélica, estás a perceber? Eles, uh, por acaso, devo-te dizer que este é talvez o filme mais recente que a gente já aqui... Uh, se lembrou de trazer aqui ao podcast é de 1998 Pá, sim, é o mais sim. recente é quase bebê e uh, que era no final da década de, de 90 exatamente um ano depois fiz um ano depois estava a ser lançado o Matrix exato é só, é, para... é. é só para ter uma <risos> referência exatamente. neste ano saiu filmes como talvez o Dia da Independência que acho que é de 98 e, uh, não ou de 97 de... 95 não In 96 Independence Day que a gente pode resolver isso já vamos ao IMDb <risos> Uh, pronto, mas eu, uh, o que eu estava a dizer era que... Uh, será que nesta década ainda acreditavam que o David Asselhoff <risos> era uma figura credível para... Met ID4, que era o... Uh, a sigla. A sigla. <risos> <Em> sigla, não, <risos> Será que eles ainda acreditavam que o David Asselhoff era, era gajo para... 96. É para... 96, claro. Okay. Nem na... na... 5, 5, nem 7. 96. <risos> ok. Eu, eu, acho, eu acho que, uh, apesar de ser um telefilme, uh, para quem já, já habituou os seus olhos à, às séries Stargate... Os efeitos visuais nem estão assim tão maus quanto isso. Também não há muitos. Se tu fores a pensar em efeitos... Seja parte das, da, da, daquele porta-aviões que paira no que ar... Que aparece também no Avengers. É exatamente, muito semelhante. exatamente é, é o The Shield. É uma espécie de... Todos os é uma espécie de... de é, é um porta-aviões que comporta os super-heróis. Exatamente. É um, um porta-aviões com quatro ventoinhas e anda a flutuar de um lado para o outro. Exatamente. Deve ser um gasto de combustível terrível. Tu, <risos> tu sabes que o David Esselhoff foi uh, recentemente avistado no Estoril? Sei. De... E seiva isso dando nas notícias ele vai gravar um anúncio cá não foi foi um anúncio ou era um filme era um anúncio, um anúncio era um anúncio um... numa vida qualquer uma coisa assim hum, tá bem uh... vamos ver uma cena do filme vamos ir ver um fil... uma cena do filme esta é a parte em que o Nick Fury uh, está a chegar pela shield está a chegar à shield pela, pela, pela primeira vez após após ter sido ter sido banido e ele e entretanto isto foi tomado de conta de tecnologia e coisas que o Nick Fury não está muito habituado a lidar não é E ele resolve as coisas a tiro. <risos> é um durão. É um durão. Ele entretanto um segue o caminho dele. Isto, isto da da da uma, de forma Chile, Sim. Isto dá uma forma faz-me lembrar o Demolition Man do, do Stallone. Ele, é precisamente em 1996, o tempo em que o filme começa, no Los Angeles, completamente gerido pelo caos, Tu és fã do filme. Já é para a segunda ou terceira vez que tu falas no Demolition no no Por acaso não, eu testo o filme. Eu, eu, acho que, <risos> sei, eu, eu acho que gosto para ir dos primeiros cinco minutos do filme e depois o filme entra numa banalidade tal uhum. que pronto, não, nem vale a pena resumir mais. Uh, mas há aqui um paralismo no sentido em que ele é um gajo old fashion em que resolve as coisas À uh, bruta não a bruta estás a ver e, e, por, porque e... é a linguagem que os criminosos conhecem é essa uh, e mas mas ele, ele resolve... mas ele torna se vê se vê, vê que os seus métodos se, se, se tornam obsoletos uh, para a sociedade em que ele em que ele está inserido <risos> e quase que a linha que separa que os separa entre os criminosos não, não existe é muito terno uh, então ele, ele é condenado não é por um crime que não cometeu e é depois <risos> cria o libertado vinte uh, e tal anos depois Um, e acorda para um mundo uh, demasiado pacifista em que ele não se enquadra nem por nada Exato. e é o que acontece é que o Nick Fury quando ele regressa à Shield ele ele tipo sente-se mais ali ele não não se, não se enquadra nem por nada na naquele ambiente esta cena que que eu estou agora aqui a colocar é uma cena em que uma uma cópia um robô cópia do, do do patrão dele um, entra dentro das unidades da da Shield não sabemos bem como para servir de holograma humano uh, para uma mensagem da, da, da vilã deste filme, que eu que agora é? não me recordo o nome. É a filha do Barão von ah, exatamente e, e, e faz uma projeção holográfica a deixar uma mensagem a dizer que se não lhe entregarem x milhões de dólares absurdos, Sim. ela destrói tudo e todos. Não. Mas é, é perfeitamente ridículo, porque se eles conseguem uh, infiltrar uma cópia do, do, dos gajos dentro da shield Não oh, usaram uma para destruir aquele tonar aquilo não. É? Não não não vamos vamos meter uma não. projeção para ficar todas vamos chique de medo. vamos infiltrar lá um gajo só para ele projetar lá uma ah, mensagem. E se tu reparares bem tipo uh, o, o Nick Fury neste filme é um azelha... o gajo não faz nada. Então repara, então repara, sim. Ele, ele entra no filme a primeira a primeira missão que ele que lhe é incumbida ele é logo envenenado por uma por uma vila Exatamente. volta para a base depois vira-se contra tudo e todos e decide uh, ir sozinho uh, contra contra mas, a Hydra. mas sabes, ele, ele é um pois, bocadinho... Ele é, é, ele é, é um bocadinho... ou seja tudo o que ele quer fazer ele falha aqui este Nick Fury interpretado pelo pelo é é um bocadinho como aqueles estudantes em que uh, estudo na véspera. Ele, ele só funciona com a pressão. <risos> Mas neste caso, mal, não é? Ele... Sim, porque ele, ele também é um bocado como o Frodo. O Frodo só parece para, para estar sempre quase a morrer. No <risos> morrer. A dar, exatamente dar conta do recado. Vamos falar um bocadinho do David Asseloff. Está bem, vá. Estamos a deixar é... para o fim né? o trunfo ele, deste filme. Ele, ele é conhecido entre nós uh, por terem interpretado o Michael Knight no Justiceiro, não é? Sim, foi aí que uh, foi e, e o Mitch Buchanan nas Marés Vivas. Mas eu acho, eu acho que ele nos Estados Unidos já é uma espécie de José Cid. <risos> é, porque ele, ele tem aquela música que, que é um sucesso na Alemanha que é I'm, to se uh, uh, I'm too feeling. sexy for my love, too sexy ah, for my é. car. Mas ele tem uma outra, ele tem um The Satisfying. Isso não é dele, pá. Não é dele, mas ele tem uma versão. Ele tem uma versão e está no YouTube. <risos> Olha, explica lá, fala lá nele que eu vou que eu vou é... essa, essa... Opa, Essa eu há dias, eu há dias ele, ele agora é uma caricatura, basicamente, nos Estados Unidos. Toda a gente, até o Adam Sandler, tem naquele filme O Clique, não é? E aparece não, lá não. a, a, a bazar-se mesmo na tromba do homem, não é? é Opa, eu aqui há dias estava com o meu filho a ver um... Os um, nossos ouvintes um já sabem que tu és pai. E pronto, era, era, era capaz de ter segredo. Esta é a tal música que eu estava a falar, que está aqui um do cabo de fundo, que é, tem um vídeo que tem muito giro. Mas continua. Uh, uh, se alguém quiser eu... ver isto no YouTube, é o Hook on a Feeling, do David Asselho. Hook, hook, ok, hook. Ok. Fisgado! Fisgado! Uh, vale bem a pena ouvir e ouvir o vídeo. E há dias, eu estava com, com o meu filho a, a ver um filme infantil, o SpongeBob e the Squarepants, ah, o sim. filme. Sim, sim. Uh, é um filme infantil. É engraçado, E isso eu nunca vi, mas... E perto, o filme por acaso está engraçado. E há, perto do final, o filme junta live action com, com animação. Ah, e a parte live action é o David Asilov. Ah, sério? Em que perto do final, Uh, quando tu está a correr mal aos nossos heróis, uh, ele aparece para salvar o dia <risos> e. E ele faz uma, uma caricatura dele, dele próprio. É pá, em que ele é gozado à força toda e ele não se importa com isso, ele, porque já é sim. o dia a dia dele normal. E ele, ele lida não, muito bem com não, isso. Já não faz filmes, uh, a sério, já, já não, faz filmes onde ele é tido como É uma espécie de, uma, de uma, respeitável. É uma espécie de também. Sim, mas, mas continua a ir fazendo coisas e sabe se rir, uh, sabe rir de si próprio. Sabes que ele há coisa de uns 4 a 5 anos tem a envolvido em uma dessas polémicas porque puseram na net um vídeo dele, bêbado? totalmente bêbado de uma yeah. festa qualquer, Mas isso já, um já, já aconteceu mais uma vez. Olha, <risos> vamos a mais uma cena do vamos filme. Vamos a mais uma cena. Esta é a cena. Eles são aprisionados lá pelos bandidos e o, o, o Nick Fury que tem uma pala revela aos amigos que anda com uma bomba dentro do olho. No fundo é um olho é no olho, falso. Bomba. É é um olho, olho bomba É o olho bomba. Ele tem vários. É, é tipo o Inspector Gadget. Ele anda com uma porcaria explosiva dentro da Man. cara o tempo todo. Ele Man. tem várias palas. É, co é como o James Bond. Ele, com ele ele, cada missão, tem uma pala diferente com uma diferente função. Mas aqui não é a pala, é o próprio olho. Supostamente o olho anda dentro da cavidade do olho que ele não tem, não é? E aquilo é uma bomba. E tem esta parte brilhante em que ele diz com a maior das calmas agora e para só ele -se ele certamente serve... em frente ele à serve de shield, humano <risos> não sei se vocês exato, escuto, exato, mano. Exato. <risos> não sei se repararam ele coloca-se em vez de se abrigar num canto não ele tapa os amigos mas abriga-se diretamente em frente à linha da explosão exatamente Acho que é uma coisa inteligente. tu sabes não sei, não tu sabes sei, que em uh, uh, Nick Fury nem tudo é mau então Tu sabes que, ele, que o argumento foi escrito pelo David S. Goyer, diz-te alguma coisa? O, aliás, na capa do filme, vem os gajos escarrapaixos cheios de orgulho no filme uh, de um dos argumentistas do Batman Begins, Exato, que é o exatamente. David S. Goyer. Sim. Mas isto, isto deve ser uma coisa mais é porque isto foi reeditado recentemente. Sim, com... sim, sim. A sensação que me dá é que este filme era suposto ter sido um, um blockbuster um filme, um filme com, com um orçamento blockbuster televisão não não eu acho que acabou depois em televisão mas o objetivo não, de ser, não teria sido televisão uh, e era para ter ev um eventualmente <risos> um, e eles. uma grande estrela de Hollywood como cabeça de cartaz uh, no entanto, uh, apesar dos nomes envolvidos no projeto uh, o filme acabou por não, não obter o financiamento suficiente para ser o filme que poderia ter sido uh, e assim sendo restou-nos esta espécie de um episódio piloto alargado Uh, digno de uma tarde de sábado uh, que foi apadrinhado pelo David Hasselhoff. Mas o motivo principal pelo que eu, <risos> que eu acho pelo qual uh, este argumento não foi aprovado para um orçamento maior foi pela... Hum, por causa da personagem uh, estar constantemente a praguejar Epá, e acho que esse é apenas o é o único superpoder que ele tem é praguejar <risos> constantemente e ser uh, extremamente é um arrogante um, um, um herói, é um tipo normal e, e isso um isso, isso, isso iria acabar por limitar as idades de espectadores ah. que poderiam ir podiam, ao cinema podiam fazer como o King Speech uh, fez Uh, depois do filme ser nomeado para os Oscars, ou, aliás, na altura da nomeação para os Oscars, que relançaram uma versão family friendly do filme sem as neiras e olha, o relógio está a, a dar as horas. Ok, uh, ficamos por aqui. Sim, esse, não sei antes, uh, eu ter aqui este Guilty Pleasure, que é mais uma vez uma cena com com a, vila. Ah, a Vilã. De, desta vez só para ressaltar o riso persuasivo uh, dela imediatamente antes do filme ir para intervalo quando deu na televisão. <risos> The death of 8 million Americans will be enough to get the world's attention. Eu gosto do Stac. <risos> é muito sexy. É muito femme fatale.